kontxarekin batera, aste hondaruntan zaharautzen jokatu benik da uda osoan bi egunetara jokatzen den bakarra. Eta kaikuk guzien gainetik dagoela erakutsi badu ere, urdaibaiko bizkatzarrak atzo azken luzean aurrera egin zion eta foto finixa behar izan zuten ere denbora argitzeko. Eta larun batean ere, ondarri biak lau segundutara bukatu zuen, orioren balentriek ere, samigeligaren bigarren posto eman diote orain artean. Hala kontxarako sailkapen estropa da, agorrilaren hogeita behatzean jokatuko da, eta denetari baiteke bitartean liga bukaera jokoan da goraindik, kaiku orio eta urdaibairen artean bereziki, baina ondarri bikoamagoa darupekoak ere, kontxan momentu zaantzi, eta egunerokoan pentsatu nahi duela zionatzo Frantxiz González Txabarri, italdeko boz asteburu bikain baten ondotik. Ezin izan da, baina bueno, gu oso pozik. Ez, ikusten nahi gara gora guntz guazela eta bueno, gaurko emaitza ere oso ona. Espero gero bueno, horrean ibiltzea eta erakutsi dugu. Gai garela gauzak ondoin inezkero aurrean burrukan egoteko. Talde berdin jatera da biegunetan eta bueno, ondo rekooperatu dute eta ikusten da ez, gai direla. Uda guztian bezala badirudikaiku koska bat gehiago ematen dula, beste martxa bat duela, baina e, estropada gutxi falta bira kontxarako, ez dakite horrengo estropa di begira edo kontxara dagoeneko. Ez gu estropa daz estropa dagoaz, zo handi beste aste buru gelditzen da, baita ere garrantzitsua ez, erakusteko gaber hor mantentzen garen, eta horre bueno, eta joan bergera ez, datorren asteburura begira eta gero etorriko dira besteak. Nola nahi ere orain artean jokatu izan diren zarauzko ogei ikurrinetatik amaretan larun batean nagusitu izan zenak eraman ditu eta orain ere Kaikuk irabazi du, bi egunetako denbora kaintzat hartuz gero, Kaiku nagusi urdai bai 6 segundura, ondarbi amabi segundura, amaseira horio eta aien gibeletik eta urrutiago portugalete esailkatu zen.